Hola, benvinguts i benvingudes Passeu, passeu Que casa nostra És casa vostra Sou a Radio Cadiu Moltes gràcies, moltes gràcies per aquests aplaudiments. Benvinguts a tots i a totes a Ràdio Caliu, aquí al bar del grup Caliu, eh? Al bar del grup Caliu, molt bé, molt bé. A veure aquest aplaudiment. Bona tarda a tothom. Tenim una gran clac aquí, eh? Què serem? Les... Quantes persones podem ser? 200? 3? Moltes, no ho Quantes, quantes? Quantes podem ser, quantes podem ser? Sí, sí, sí? Sí, sí, Molt bé, doncs això, eh, el que dèiem, eh, avui estem aquí a Grup Caliu, al bar del Grup Caliu, a Quina Barra, i bé, el que dèiem, no, que podem ser 200, 300 persones, no? No sé, no. Més o menys. Bona tarda i obrim la paradeta avui, eh? <ríe> molt bé, Com que sempre la tanquem, avui l'obrim. A veure, heu d'intentar modular una mica la veu, no, ni cridar molt ni parlar molt fluix, ¿vale? perquè si em crideu em, em trenqueu tot això, eh? <ríe> És que el Pere crida molt. Molt bé. Doncs bé, a veure, avui tenim entre nosaltres, avui qui parlarà avui el, el programa de, de Ràdio Caliu i després, bueno, si algú espontàni o espontània eh, vol, vol dir alguna cosa, Oh, veiem si, si tallons, si, si dona temps, pues doncs bueno, ja la dirà. Però avui ara a la mateixa, a la taula tenim a la Noemí, què tal Noemí? Molt bé, Pere. Ai, Marco. <ríe> molt bé. tenim a l'Esther també, benvinguda. Molt bé, Marcos. Al Pere. Hola, bona tarda, obrim la paradeta a tots. Molt bé. I tenim a la Júlia també? Bona tarda. I tenim al sofà del rei al al Francesc Pons que després eh, eh que després estarà aquí. També pujarà a la taula, l'Inès també, que era, està fent coaching i ara també passarà per la taula i el, també el Carles Carles Rodríguez també passarà per la taula perquè ens vindrà a parlar una mica del que estan fent l'activitat aquesta d'Activat de, del grup Calio. ¿vale? Eh, bueno, comencem, eh, no? com deia el Pere, obrim la paradeta i comencem el programa d'avui. No? Ens sembla molt bé. I avui, doncs vinga, com sempre, com a cada programa doncs que, bueno, comentem una mica lo que ha sigut el mes en qüestions de de, de comissions, activitats i, i tot això, que no? ali. Per exemple, a, a l'activitat de, de conèixer el territori, l'ester, sí. no? Què vau fer? Vam anar a la platja, a la plaça de Badalona. A la platja de Badalona. Sí, a banyar-nos. Ja que és el temps ja de la platja, vam anar a banyar-nos. Molt bé. I la platja Badalona és aquella platja, no?, que hi ha com una gran... No sé, jo sé que està al costat de, de l'estació de, de tren, de la Renfe. Ja no m'ho conec gaire. Vale, a la platja Badalona hi ha com una, un, un, un espigón, que diríem, no?, però que és així com de, que, que va haver, fa poc hi va haver una, turner, sí. una tempesta i es al... Sí. sí. I què vau fer, què vau fer allà a la platja? Explica'ns oh. una mica, Esther. Fins la crònica. <laughs> vam sortir, vam anar a Sants agafar el tren i després de Sants vam anar cap a Badalona... I després bueno, vam, anar, vam anar cap a la platja, vam estar allà, ens vam banyar pel matí, vam estar allà, vam dinar i bueno, vam estar allà tot el dia. I després vam anar a prendre un gelat a mitja tarda. Molt bé. I què tal l'ambient de, de la platja? Hi havia molta gent o què? Sí, bastanta. Sí? Sí. I feia sol? Sí, aquell dia feia bon temps. Bon temps. I qui ero, sí. perdona, has dit qui, qui, qui va anar? El Román i no sé, no sé qui és el... És <ríe> es que no em els noms. El... Robert. Robert. Robert. Robert. Robert. Robert Réford. I un altre no, i que no, me, no sé el nom, no me'n recordo. Si faig malament de noms. El David Baños. Sí, pot ser. Un aplaudiment pel David Baños. <tocitats> <tocitats> on el tenim, el David Baños? A veure Allà. On està? està? Ai, no, no et veia, David, com estàs? Bien. Després hablamos que tiene el Pera vale, muy bien y no sé, ¿qué, qué, qué más de, de la sortida de la playa? el román es, eh, es va a cremar el cabezón es va a cremar ¿está por o qué? No, no va a sentir al román a marchar el román, bueno, pues parlen del román no. ah, ah, vale, ya tenía que tener el coche en doble fila el román y es va a cremar el román sí, sí, la, la cabeza se la va a cremar pero todo i el braç també es va cremar. Va ser l'únic que es va cremar perquè els més no es van cremar. Déu-n'hi-do, déu, déu Molt bé, molt bé. I, doncs, no sé, doncs, no. Sí, va estar bé, no? Sí. A la platja. Molt bé, molt bé. I qui us acompanyava? Es va acompanyar l'Ariadna la i la Clara. Ah, molt bé, molt bé. Sí. I què tal? Molt bé. Van estar allà prenent el sol. Allà Elles no es van banyar, només es van banyar els peus, que deia que estava molt freda. Mare meva, mare meva. Menys que no m'assenta. Eh? Això és motiu de cese. <ríe> Això és motiu de cese. Algú d'aquí de la... Algú de... Algú, de la taula... Algú de la taula ha estat a la platja de Badalona? Júlia, has estat a la platja de Badalona? No vas a la platja, Júlia? Vas a la Costa Brava. Vas ser, va ser a Costa Brava. Vas ah, anar a la Costa Brava, de platja. Ah, vale, vale. Molt bé, molt bé. Noemí, has estat a la platja, de, de la dona? No, fui a la pedra que he estat de, de fer. Ah, vale. vale. I en, vale. en el cas meu, ja fa molts anys que sí que he anat, però ni me'n recordo. Perquè... Però, no. Jo vull dir que van agafar patxines amb l'Ariadna la, també. Ah, i vale. això no, Li agradava molt les pedres. Molt bé, molt bé. Jo sempre que vaig a la platja vaig a, vaig a Barcelona i saps on? i això per, ho dic per tothom per qui vulgui acompanyar-me un altre dia sempre que vaig a la platja vaig a l'hotel Vela al costat oh, de l'hotel Vela que, és, oh, que és molt tranquil·la i és molt maca oh, però eh, eh, es dona la, la, la curiositat una mica malvada que l'hotel Vela, no sé ara però al principi quan van obrint les portes van com que tancar una part de la platja pública pel, pel, pretenien perquè si és només ús de la gent que anava a l'hotel exacte o si sigui, un espai públic el tancaven sí, per ell però, però jo no però jo no em fico la platja de l'hotel, jo poso la platja que està al costat. A la platja nudista sí, no vas? No, no. Però ja hi ha platja nudista, eh, també, Ja platja nudista? Sí, allà sí, Pere, jo Vista, he vist. Eh, la platja nudista, no ahir a menear el cuerpo. <ríe> no, jo no. Molt però sou d'anar a la platja? Us agrada a la platja? Sí. Si sí. hi ha festa i no treballa sí. A mi no. sí, no. no sí. sí. sí, no. pues jo no m'agrada gens la platja. A mi, a mi no m'agrada gaire, jo no sóc un home de molta, molta platja perquè jo, jo com a molt, si, si vaig a la platja m'estic un parell d'hores molt perquè Perquè no, no aguanto i no em passo totes, totes les hores al sol sinó que em tiro l'aigua Però tens que posar una borra que si no cremes el cap eh? No, però si, però si em tiro l'aigua Igualment et la crema, jo... estic ficat a la borra Sí, però a, a dintre una aigua quedarà emmollada. Bueno. A, a fora, a fora. A fora sí, a fora, sí. A fora sí, però a dintre. A tu t'agrada la platja? Tu, mama, a tu no, sí, no, sí, què? a, a què? mi no, m'agrada no? molt. A no? la platja caribenya? <laughs> no? molt bé, molt bé. Escolta'm, Noemi, tu has estat a, a les platges de Santo Domingo. A quines platges has estat del teu país? Uf, ha ido a la playa de... Ay, espérate, de Boca Chica. ¿Boca Chica? Sí. Playa tambora uh, uh, Tambor, uh, ¿cómo, ¿cómo se llama? No, no, no me acuerdo cómo se llama. Uh, ¿Alguna más que sea conocida? No, no. no, ninguna. Solo Boca Chica. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Passem alguna altra comissió, teníem la comissió també de, del laberint d'Horta, fem nostra ciutat, però malauradament... Tu vas anar? Sí. Hosti, doncs pues David, a veure si pots... Eh, vine. Però vine, vine, vine. Un aplaudiment pel David. Però no me l'he despalga. Li podeu deixar un micro al David? Bueno, David, eh, i què? Explica'ns una mica el, el laberint d'Horta. Muy bien, mo, mucho calor, eh, he bien. Però què ens podies explicar del laberint d'Horta? Què hi ha el laberint d'Horta? Mm. Un laberint? Un laberinto... T'has ficat al laberint? Sí. Sí? Te pierdes. <ríe> <No>. <ríe> o sigui, però vas, vas aconseguir entrar i sortir? Sí. Sí? sí. Molt bé. I vas anar, però vas anar amb el, amb el, amb el Caliu, no? Sí, amb el Caliu. Molt bé, molt bé. I, i què tal, que ens la sortia aquí? aquí. Està bé. Sí? ¿Havies anat alguna, alguna no. altra vegada al, ah, al laberint? No, la primera vegada. Molt bé, molt bé. ¿M'agrada? Sí, està bé. Molt bé. ¿Algú d'aquí a la taula ha estat al laberint? Sí. sí. Sí, sí, que m'ha estat. Sí, és chulo, eh? Jo faig estava fa poc, eh? Però m'ha mareat. Molt bé, molt bé. Molt bé, David, doncs... Sí. Ara este que pagar no? Sí, sí, sí, sí, sí correcte. Ara sí, s'ha sí. ah, apagat. Molt bé, David, alguna cosa a afegir del d'Aberín de d'Horta? No, estava molt bé, lo pasé muy bien. Aquí molt bé. T'has d'aprovar el micro, Fuistes? eh? No me acuerdo, ja, però... T'has d'aprovar eh, el micro? Me muy... lo pasé bien, eh? Uh -huh. Mucha calor i... Y... Bueno, molt bé, molt bé. Pues això està bé, no? que t'ho passis bé, no? Sí, està bé. bé. Estupendo, ho recomanaries? Sí, ho recomanaria a todo el mundo. Molt bé, pues estupendo. Pues moltes gràcies, David. Moltes doncs que us sembla així, abans de passar el dissabte temàtic, o passem el dissabte temàtic ja, Pere, te'n recordes? Que... Sí, sí, sí. El, el, el, el, el nano que ballava. El nano que ballava, doncs no, no sé, explica'ns què, què vam fer el dissabte temàtic. Algú d'aquí va, va estar al dissabte temàtic? Me'n me recordo que es deia Guillem, però no me'n recordo de cognom. Guillem Cabrera. Guillem Cabrera. Aquest, na, a, a, aquest nano, amb, amb set anys, el que, el que has sigut capaç de fer és digne d'admirar i, i, i, té, I té un repte de futur per mi que és, que és, molt, que és molt gran perquè Aquest, aquest, noi, eh, aquest nen doncs va, vanar van treballar dins, de, dins el món de la dansa, dins el món de la dansa clàssica. I a mi ja mi' em va encantar perquè mm, jo, a veure jo només vaig comparar lo una miqueta eh, eh, amb la, per l'edat que té el, la criatura. I, i l'edat que té també, una cantant holandesa que es diu Amira, però eh, aquesta cantant al lloc d'entrar al en ball va entrar en el món del cant clàssic perquè canta Puccini és, és una cantant que un altre dia doncs, posarem alguna alguna cançó d'ella perquè canta Puccini can, i canta i canta més aviat clàssic canta l'ave Maria Guillot i, i aquestes i aquestes i aquest nano aquest no aquest balla i, i i és, I és increïble el camí que, que ha recorregut. Molt jove, a, sí, sí, molt jove, molt jove i a Anglaterra estudiant. Sí, i, i en la terra estudiant a Anglaterra estudiant, però no recordo exactament l'escola. L'escola no ho recordo, però és, és d'aquestes de de, de, que són d'Europa. la Royal School of Valdez sí, de Londres. Sí, uh -huh. sí, sí, és d'aquestes bones. Sí, sí. I, i bueno, i jo, a mi em va recordar a mi em va recordar un, aquest cas bastant semblant, no? perquè, perquè, clar, a veure, una és el cant, l'altra és el ball, però eh, la, el, els reptes sí, sí, són majúsculs, sí. constant per un costat com per l'altre i per diferents motius, eh? perquè, sí, clar, sí. un és veu i d'això és arribar als tons i l'altre és, és més moviment i més i més tècnica, i, i més tècnica de cos. Dèiem alguna cosa a la Noemi que estàs dient. Que no hi havia el noi... El... El chico del que està vivint el Pere. No? Vale, això és la, la presentació. Va, fer, va venir a presentar un a llibre Llegres. que has fet sí. un dissabte. No vas venir. No. no. Sí, sí, sí. Doncs va venir a presentar el seu llibre, per com, com comentava el, el Pere. Sí. Doncs, és un noi que, bueno, que li va balla. ballar de, bon petit, de, sí. de, de, de molt petit. Bueno, de fet, ara que tindrà 14 anys. No sé si, si arriba als 14 anys, crec. I, sí. i, bueno, li va dir als seus pares que, que volia ballar i sí. van, van aconseguir que fessis una prova a una, a una escola molt important de, de Londres i ja està estudiant. Sí, sí, està sí, estudiant sí. allà i això eh, jo, jo, vaig, jo, vaig, jo ho destaco com un repte molt, molt maco. Esteu un... vas tastar? Sí. I què sí, sí. que, que, n'opines? Que, bueno, que té un mèdic que, que no hi ha arribat hasta on ha arribat, no? Que hasta als 18 anys em va dir que no acabava d'estudiar allà a l'escola. I després passaria el més alt quan tingués els 18. Eren 8 anys, no? Sí. Totalment d'acord amb l'Ester. No, sí. a, a veure, és, és exactament el que he dit jo amb unes altres paraules. Molt bé, molt bé. Doncs, eh, què et sembla si passem a un tema musical eh? que tu vas escollir? Sí. Que tenim el... A veure, quin, quin, quin tema musical eh, podem escollir? Home, podem fer el de Strombling, el de Susi 4 o, o el de Bruce Springsteen. Vale, doncs pues vinga. Uh, fa molts anys, és, a més a més és un tema aquest de, de, que, que escollo ara que l'altre dia ho vaig cantar en el karaoke que vam anar entre diversos d'aquí del Caliu que vam anar al karaoke pel, pel nostre, nostre conte llavors uh, la, la, vaig, la vaig cantar amb ella, en ella Kim, va fer Kim. de Susi 4, amb, amb, la, amb la Noemi sí. ella va fer de Susi 4 que ho va fer molt bé però a la Susi 4 a veure com ho fa? Sí. Vale? Doncs vinga <laughs> Strumbling in Our love is alive And so Tornem a ser aquí. Endavant. Molt bé, no, Pere? Quina cançó és? Està xula, no? Sí, molt xula. Ara tens que cantar tu, Pere, sí. que segur que cantes bé. No, no, si la vaig cantar jo l'altre ah, dia al karaoke. Però cançó. en directe. Aquí. Aquí, aquí no. Aquí, en directe. Sí. Diu Francesc que cantis en directe. I love is alive. <ríe> ai que plourà, Pere. No, segueixo. No, segueixo. A veure. Molt uh... oh! vale, bé, Pere, molt bé. Aquí la gent aplaudint, és, és molt espontània, és molt agraïda. Vale. Doncs ara eh, passem a aquesta secció que té tants eh, de fans d'aquí de, de, de, de Radio Caliu, que sí. és la secció de, bueno, del Francesc Pont. Bona tarda, eh? Hoy parleré de menjar casu masaco Itàlia. És un, un fumatge. Si hi ha gastronomia que no és canse... si hi hay gastronomía que nos que no nos cansaríamos nunca de disfrutar es la en Italia aunque hay excepciones es un queso de este queso típico de de Sadeña. el casu masco, es un queso de leche de oveja súper cremoso que se que se caracteriza por ser por por ser el, el, el hábitat Pre-directo -pre de lavas de, no, la de mosca, buen apetito. Sí, el que he entès, eh, Francesc, sí. Francesc Pons, és que ens ha vingut a presentar un formatge italià, italià que és un niu de mosques. No, eh, lavas de mosca. Mal... I això t'ho menges? No, no, no, això no, és no. d'Itàlia. És eh. normal, normal perquè hi posen lavas de mosca. I sóc... la cosa més rara, no? Sí, aquí jo, per mi... Vostè que penseu, Pere, Inés, què penseu? Oh, que això pugui. és... Home, que si sí, de veritat... Inés, eh, mosca... o t'apropes el micro, no ho no, no, sentirem, no, eh? No, i serà molt bo, no? Lava de, lava de mosca? És que... Sí, o, sigui, o sigui, fan servir la larva de mosca perquè fermenti el formatge d'alguna manera i agafi un gust particular, entenc jo. Ostres. Lava? Lava és el bocà, oi? Lava? Larbes. larves de mosques són, la... o sigui, abans que surtin les mosques, dels ous, són això, són com ous de mosques, abans que la mosca surti. Aleshores, per això suposo que fan fermentar el formatge, entenc. Ja, però fan algun plat amb aquest formatge tipi? No ho vi per internet, un formatge normal, però que fan... Però, però què és, com gorgonzona? Com aquell no, gorgonzona? No, no, no, no, no. Casso mazzo. Casso mazzo. És, itali, és italià. Ni, ni ho connect. <laughs> jo jo, jo, no conec, jo ho connect. Això ha de estar, no hi e, jo sóc no sé, jo no sé, no, no sé. I i que hi ha públic? No, públic de parlar al públic. No sé. Coneixeu formatge jo crec cas, que formatge no, públic? No al cas, al casumeso. Teníeu, teníeu un, teníeu. Un formatge que, té, que es fa amb larves de mosques el públic posa cares rares cares de, gairebé de... Bueno, molt bé yeah. doncs no sé passem ara a, a, a la secció esportiva de la mà de la nostra especialista en esports la, la Inés Palomar que s'haurà d'apropar al micro i se l'haurà de posar bé el micro per orientar el micro i tal què tal, Inés? Cuidao que no caigui el micro, si plau sí, que val que sí, molt no? tèmpins. Hola, bona tarda. Bona tarda. Molt bé, Júlia. Un micro d'aquests val com... Bueno, com tres cases d'aquí, eh? Val molts diners, eh? No diners, no? Ara, Carles, espera. Jo he fet eh, una mica de, de resum esportiu. Eh? Molt bé, doncs vinga. Eh, el pader és un... Perdó, pot dir en castellà, millor. Sí, sí, i tant. Ok. El pader es un deporte moderno, pues tiene poco más de 30 años. Se inventó en México y poco a poco fue, se fue practicando en países de Sudamérica. España fue el primer país europeo donde se practicó y gustó tanto que, que rápidamente se extendió por los países europeos. El pádel se juega siempre en parejas. Las raquetas se llaman palas. La red y las pelotas son iguales que las de tenis. Y además se permite el rebote de la pelota en la pared de fondo de fondo y gategar. es un deporte divertido y se suele jugar a aire libre los partidos se juegan al, al mejor de tres sets y el método de puntuación es el mismo que el del tenis no es deporte olímpico pero yo creo que acabará siendo ...pues cada día se juega más... ...Eurobásquet femenino... ...la selección española de básquet... ...llegó a la final del campeonato... ...tras enfrentarse a la selección verga... ...y conseguir la victoria... ...al final... ...no... ...finalmente... ...obtuvieron el pase... ...a la final... ...contra la selección francesa... ...y España no sólo ganó el partido sino que además se proclamó por tercera vez en Europa gan ganando así su tercera medalla de oro. Un éxito muy importante eh, eh, para el deporte eh, español. Eh. Pues sí. sí, sí porque su un... de oro y la Copa de Campeonas de Europa. Francia fue medalla de plata y Bélgica medalla de bronce. También hizo historia al reunir 1.470.000 no, espectadores. La, sub, la selección sub-21 se enfrentará a la sub-21 de Italia, hoy martes 27 de junio, en Cracovia. Seguro que será un partido muy disputado, puesto que hoy ambas selecciones se consideran las favoritas para alzarse con el título. España e Italia son también los equipos que más veces han ganado este campeonato. Cinco títulos los italianos y cuatro los españoles. Pero tenemos que tener presente que gas dos selecciones jugaron un amistoso el pasado 27 de marzo en Roma venciendo los españoles por uno por uno a dos la, la, la otra semifinal de este europeo sub- 21 la, la disputa las las elecciones de Alemania e e inglaterra también esta tarde a las 6 seis vuelve ¿no? que las por españolar Oi doncs tant. moltes felicitats eh? moltes felicitats impressionant eh? també aquest palmarès eh, Inés molt bé, sí, sí. l'esport espanyol està d'enhorabona, de, no? sí. què dirien sí, sí. molt bé bé, doncs ara tenim amb nosaltres a la Sílvia que ens parlarà d'esports emergent del, bueno, de l'esport que vau practicar el passat diumenge no és així, Sílvia? Hola, sí. què tal? sí, d'endavant domingo hay el tamborín a las 10 y mitja, salida del metro de, Vil de Vila Olímpica. Los que están apuntados, Marta, Cristina, Dani, Isaac, Mónica, Silvia, Nuria, Andrés, Carlos, Laura, Laura Pons. Hemos calentado los brazos y la raqueta la lanzar la pelota, Después hacer grupos de 5 raqueta, lanzar la pelota, luego el partido y el monitor tira la pelota y damos con la raqueta, después una foto con el grupo. ¿Y cómo se juega este juego? Pues coges una, una raqueta, coges una raqueta y lanzas la pelota. ¿No es una, una, una pandereta? ¿Como, pandereta, sí, como, como una pandereta? Una... Es como una pandereta Sí, es como una raqueta ¿Algo más, Silvia? Porque uh, esto es muy fácil A ver, ¿quién sí, claro. gana? Qué, ¿Qué puntos? ¿Cómo es el sistema de puntuación? todo ¿Y qué dura? claro Pues, bueno Lo importante es jugar ¿Y, ¿Es cansado? ¿Eh? ¿Es cansado? Sí, mucho, mucho ¿Sí? Muy cansado. Un domingo por la mañana. Sí, He domingo. Da ganas de dormir, sí, no, sí. de jugar. Con la, ¿Eh? la, y la tú pelota? ¿Y tú, Marcos? ¿Tú juegas? El tamborí, no, no juega más, sí que veis que es como una raqueta, es como una show, ¿no? Que de ello como una pandereta, como algo sí, rudo, algo sí. rudo, ¿no? Sí. I, però hi ha alguna alguna mena de xarxa o alguna O simplement és de passar-se la pilota i... Ai, o no, passar la pilota okay. i, i... No, si no, si no, si no. passar la pilota i ja està. I, i l'objectiu què és? Que no caigui al terra? Que no caigui al terra. Ah. Que la lanzas con la raqueta. Va, i els equips que són dos contra dos, tres contra tres... Bueno, vegades és eh... de 5 o, o... o de dos o... De... I, I us heu de moure per algun... A algun espai il·limitat o us podeu moure per allà on vulgueu? No, per un espai il·limitat. Molt, molt, molt bé. Ah, t'ho no? veig, Sí. Diu que és cansat? Doncs pues cansat. Home, la platja de ser cansat. Ja. No, o... No, o no, no, no, la plaia. És cerrado. És ah, vale, tancat. Ai, parquet, no? O sigui, sí. en un pavelló. Sí, com, eh, com el cap de bàsquet igual. Sí, sí. I quin pavelló? Perquè allà n'hi ha varios de, de pavellons. Jo on conec algun. Pues... Deportivo... En la Biola Olímpica? la Biola Sí, en la Biola vale, Olímpica. Sí, sí, sí, sí, sí. Juli, jugat al tamborí? Saps el que és? Has jugat alguna vegada al tamborí? No. Jo uh -huh. hi jugava a la soneta, hi havia una facilitació, era, com dir... Em diuen que els pilotes... Pum, pum, pum, pum. Pum, a la bèstia. Pum, a la bèstia. Hi ha algú aquí ha jugat a ping-pong alguna vegada? Un sí, no sé, sí, però no, no sé. La, la pilota de Tom Boller, que és com de tenis o de... Bueno, és així. Sí, estamos, estamos a radio, estem a la ràdio. Ho has de descriure una mica, Silvia. És redonda i com de tenis. No pesa Gaira, ¿no? No. Uf, madre, madre. ¿Tú volvías a hacerlo? ¿A ¿Te gusta jugar? Sí. Sí. Muy vale, bien. Eh. Cuando quieras... Uh, Para Caliú. Cuando quieras, yo me apunto a jugar contigo, Silvia. <risa> a, a ver si femen un, un equipo. Calibre, a a Caliú es gratis, oíso. Es ¿Si femen un equipo y animadas a Olimpiadas. Es, es, todo, ¿no? ¿Es gratis esto el domingo pasado? Mira, te visto. Molt bé, Sílvia, doncs eh, moltes gràcies per, per, per, per, bueno, per explicar-nos què és el tamborí i ens sí, veiem vale. al proper programa. Vale. Ja, Vinga, vagi bé. Adéu. Vale. Adéu. Adéu. Doncs eh, passem a una altra cançó. Què? Una altra cançó. Jo ara presentaré... Algú té alguna cançó que posem? Sí. Algú té alguna petició? Sí. Del públic? Sí. No? Sí? No? Sí. Jo tinc una, eh, si no. Com? Alaska. Sí. Vale. Pues, al... <laughs> ara la posem, va, i, passem, i després passem a la següent, d'acord? ¿vale? Sí, hi ja verà Hashas escoltar R Radiodio Caliu. Un programa diferent i divertit per a tothom. Volé, Peazo de Temazo de l'Alaska, eh? no sé què? Sí, bueno. recordes com el primer tema. Sí, sí, hola, sí. hola. Vau del recordes. Molt bé, tenim entre nosaltres assegut aquí a la taula, a la taula de Ràdio Caliu, aquí a quina barra de, del grup Caliu, al barra del grup Caliu, el Sr. Carles Rodríguez. Carles Rodríguez hola, eh, està participant d'una activitat pionera dins del, del Caliu, que es diu Activat, que és esport inclusiu, val? I ell ja està participant en una de les activitats que ara ens explicarà de, com es diu, de, i què fa i de què es tracta. Carles, endavant, què tal? Hola, bona tarda. Què fas? Què estàs fent a l'Activac? Uh, faig un... Els, bueno, els dimecres faig esports uh, amb el galiu que es, eh, que es diu GAC. GAC, molt bé. Que... Que, que, què vol dir aquestes sigles? Te'n recordes? GAC? Uh, es... Glútis... Glútis abdominals i flexions. Cames. I cames. Bueno. que són les sigles de Molle vale, vale. vale. uh, que, que fem és, uh, bueno, uh, quan arribem fem una mica d'estiraments. Una mica d'estiraments i llavors també, uh, i després comencem a, a, a fer cames. Bueno. No et moguis gaire, el micro. has d'apuntar la veu al micro. Així? Vale, tranquil. És que no hi he parlat mai amb un micro. Molt bé. Uh, I després el... fem cames eh, i després també fem les... fem flexions i fem abdominals. Uh -huh. I fem tot el que són tot, els... tot el que és d'esports de cama. O sigui, el calentament aconseguíssim de cama. I en què ho feu? Ui, no me'n recordo com es diu la professió. O no ho fas això? En un, aquí al Caliu o en un... A, al gimnàs, a Can Caralleu. A Can Caralleu, molt bé. Però la monitora que, la que ens fa la classe no me'n recordo com es diu, Pere. No està al Caliu? No. O sigui, tu vas al gimnàs de Can Caralleu sí. a una classe que es pot apuntar qualsevol persona del carrer, diguéssim. Es podria apuntar a qualsevol persona del carrer, però el, si t'apuntes amb el grup Caliu, els socis... Uh, ens fan un descompte. Bona, bueno, teniu, ah, bueno, sí, sí, un... sí? No serà... <ríe> bueno, diguessin digue no sé que entraria dins d'una subvenció que et dona la sí, que t'he contractat al Grup Caliu. L'administració que dona, vale? Però que diguessin que això està, això ho feu en un gimnàs normalitzat, no? el, uh, un gentnat normalitzat que és, bueno, que és ehm um... no vull dir com es Can Caralleu, Que canclaréu, sí, sí, no, el... claro. Sí, sí, no me'n recordava el... Tot els... I quanta gent sou a classe? Quanta gent són? Uh... La veritat és que m'hauria els acuntat. <ríe> més o menys, més o menys. Però hi ha del Caliu? Sí, jo. Només estic sí. del Caliu. Ah. Sí, GAC, ara actualment només tu fas... Uh... Del, del grup Caliu? Sí. Ah, molt bé, molt bé. A veure, estic aquí a veure si algú... A veure si ja us apunta, no? Gràcies, no. Ter. Fes publicitat. Gràcies. Doncs pues vinga, a tots, tres, si tots tres juntos, va, I... tots tres junts. I veniu a fer GAC. I què, tu estàs notant al cul, a les cames, a les abdominals? Doncs tinc notant el cul, sí, perquè... Jo sí, no. Material... Tens més dur, no? Que... Sí, m'ha Molt bé, molt bé. No, no, sí, tinc sí. una miqueta més dur, sí. Només al cul, també les abdominals i les cames. I les cames. On, on tu notes més? Les cames. A les cames tu notes més. A les cames, per la part d'ara. I quant durà la classe? Una hora, no? Bueno, 50 minuts. I aguantes bé o què, pirata? El, el... tema de fumar i l'esport no som amics. Sí. Ja, Ah, ni tu fumes. Sí. Ah, bueno. Tabac, tabac. Ja, ja, ja ho penso, ja, home, no siguis mal pensat. Algú d'aquí fa esports, habitualment, amb el Caliu? No? Jo no. Jo no. no? Jo no. La Sílvia, què fa? Espera, ells. Eh? Zumba. Zumba, zumba fas zumba, no? Sí. Pilates, l'Inès, Pilates també, la ah, Júlia, molt bé. Però ella ho fa amb mateix lloc ah, que, aquí, el, el caliu. Ah. que el claró, però amb un altre no amb no el caliu. Ah, molt bé, molt bé. Tu, que el Lluís s'apropa a la taula, què passa, Lluís? Que jo faig esport, però faig esport, però amb el, amb el taller. Ah, amb molt el el guru. ah, molt bé. Molt bé, molt bé, estupendo, estupendo. Això és, és important, eh, fer esports. Molt sí. bé. Molt bé, Carles, no sé, alguna cosa més afegir o què vulguis dir? No. Que s'animi la gent, no? Que s'animi, no? Que s'animi. No deies que sortiria a la tele? No, venen a ah. ens venen a filmar. Els de, els de Claró ens venen a filmar com fem la classe. Ah, bueno, bueno. Ah. Molt bé, doncs molt bé, molt bé. Doncs, eh, doncs moltes gràcies per explicar-nos aquesta activitat activat de, que, es fa el, que, que és, una, és, és una col·laboració entre el, els gimnasos Claró i el, i el grup Caliu. Molt bé, esport inclusiu. Que guai. Ara passarem a una altra, a una altra secció a una altra secció que eh, eh, li demano a la Noemí que, que, que segui allà, si vol vols seure? No, no, si vols seure, sí, perquè ara ja ha acabat el Carles, se dona. Bona tarda, estem aquí amb la Noemi, que ens parlarà de la, de la pel·lícula que va veure el diumenge en el grup Caliu, aquí en, a, aquí en aquesta entitat. Bona tarda, Noemi, com estàs? Bona tarda, Pere. Quan... De què anava aquesta pel·lícula I, i com es deia? I qui la feia una miqueta? Bueno, no sé cómo se titula la película, pero era un un un don vestido de de super, de, de Superman y una novia, no sé cómo se llamaba la chica y otro chico, no sé cómo se llamaba la película. Bueno, y ya va a agradar o qué? Sí, y me está quedando dormida. També t'estaves quedant adormida, això no és, no és, no és que t'agradi molt, la pel·lícula. Uh, a veure, uh, estic pensant amb les, les coses que m'has dit i estic mirant de saber quina pel·lícula és. Uh, pots dir-me alguna més? Però jo no sé com es llamava la pel·lícula. Sí, però per això, uh, si tu em dius i si si me la descrius una miqueta més bé, jo podré saber que, quina pel·lícula és. Era un noi que te, eh, llevava, eh, tenia los perruixado, tenia unas ulleres i un riflea de color belde. I una noia con una peluca lila i un noi con los cabelló negre con, con rojo roxo i un senyol vitjor de, de, de Superman. I què i que feia, I què feia aquest senyor vestit de Superman? Era periodista. No, mataven los, los lo que eran Ay, Los malos. Mataven els dolents, no hi hiar al bo, eh? sí. I, I els dolents, eh, com anaven vestits? No anavan vestits, perquè clar, Thomas dit, Thomas ha escrit al bo. Bueno, estaban con traje. Estaban en traje. Sí. Ah, ah, ah. I Y había algún policía? Uf, sí. Sí, ¿Y había algún policía. Bueno, todos. Todos policías. Sí. Bueno, bueno. bueno. Y también I... había un malo que también lo mataron. Al ah, al final de la película. Ah, al ah, el... moral dolent. Sí. Moral dolent. Muy bien, muy bien. Y el papá de la noia a mitad también en la película también han muerto. Ah, sí? Però la noia i el chico quedaron vivos. Carai, Porque, quina pel·lícula. Los, los dos Chico y las chicas estaban, no han muerto. La, la mal padre, la madre, y, lo, y, la, y, lo, y los padres de ella, y los padres del chico también. Carai, tu, quina pel·lícula. Uh, I a veure si estava pensant, estava pensant, estava pensant... Uh, la feia aquesta pel·lícula, algun actor famós? No me de del famoso. No te'n recordes del famós? Um, bueno, jo, jo, jo, jo, he estat, jo estava pensant també una miqueta al títol d'aquesta pel·lícula, però no, no, no en tinc ni idea perquè em falten, ja em falten més coses. Suposo jo que tampoc la coneixeré perquè tampoc conec totes les pel·lícules, però bueno. Uh, Què més em... Bé, bueno, ja hem parlat del desenllaç final, però eh, al final acaba casant-se el, el bo amb la noia o, o, o com acaba? Acaben junts amb la noia o acaben separats? No, perquè la noia tenia 10 anys i no ah. podien casarse. No, bueno, no però, bueno, però acaben junts o acaben separats? Separats com amics, dic. Perfecta, m'ha encantat molt m'han encantat molt parlalentó de, de la pel·lícula que, que va veu veure el, el diumenge. no sé quina pel·lícula és ni, no sé. ni, ni qui la fa però bueno, m -m molt bé, moltes gràcies a De res estàs escoltant... Radio Caliu, un programa divertit i, i diferent. I ara eh, l'Esther ens volia parlar del seu espai de cuines, no? Sí, cuines. La, I... de la Carma Ruscallera, sí. que, bueno, que està on estic jo i vull explicar una mica. Eh, la Carme, Ruscadella, la Carme Ruscalle, Ruscadella mareix el 1952 a Sant Pol de Mar, al Maresme. En l'actualitat és l'única la dona del món que té cinc estries de la guia Michelin tres per al seu restaurant a Sant Pol de Mar, i prop, de Barcelona, prop de Barcelona i dos pel seu restaurant de Tòquio. A l'actualitat, Carme Ruscadiera porta restaurants de Barcelona, com el restaurant de Sant Pol de Mar, situat a Sant Pol, amb tres estelles metxilín, i a, que ofereixen un menú de degustació i una carta. També té el restaurant Moments, que ho porta amb, amb dues estrelles, que ho porta el Raül Belans, que és el seu fill, i la Carme Ruscadiera, que està situat al Passeig de Gràcia dins de l'Hotel Mandarín. També porta l'Hotel Mandarín al restaurant blanc que, està, que pertany, pertany al restaurant de l'hotel, que ofereix esmorzars, dinars i sopars amb productes de proximitat, amb menjar asiàtics i marisc, amb selecció de formatges i charcuteria. Eh, és, I amb una carta i un menú de degustació. Com és un restaurant d'un hotel, eh, no pot tenir este i es Michelin, però bueno, té una gran categoria. M'estàs parlant d'Ester eh, Soler, Esther Soler que, de Barcelona, sí. eh, que treballes a, a l'hotel on treballa la, sí. la, la, la Ruscalleda. Sí. Hosti, molt bé, no? quin nivell, no? Sí, sí. I l'has vist per allà, o què? Sí, diverses sí. vegades. Sí. I què tal? Que hagin la distància curta, què tal? O oh, què? Okay. Bueno, és com a... el treball, no? Diu fes això, fes lòtra, però Lluís no tenen gaire relació. No està la gaire en veiano. No. bé, molt bé. És un personatge sí. culinari molt interessant. Sí. Molt bé, molt bé. Do, i què? ja fa una pregunta allí a bote pronto quin és el plat de... que més us agrada? A ella la que li agrada més la crema catalana. Ah, sí. Postre, sí. I a vosaltres, per exemple? A mi. Bueno, a mi també m'agrada més la crema catalana. Sí. A tu, Noemí, quin és el plat que més t'agrada? De cuina a mi a la paella eh? la sí. paella i l'altre dia vaig anar a un restaurant anoteu si us plau aquest restaurant aquest nom d'aquest restaurant que es diu Xàtiva com? Xàtiva té el mateix nom que una població de València, Xàtiva ¿vale? fan arrossos no és barat però val la pena I hi han dos a Barcelona, una a Gràcia i una altra a les Corts. i l'altre dia vaig menjar un arròs amb rabo de toro Tremendo, eh? però boníssim. Eh? Així que jo us ho recomano menjar arròs de rabo de toro. Però a Gràcia, tu que anar on? No, no, no, a Gràcia, al barri de Gràcia. a ah, Està... pensava que deies Passeig de Gràcia. Al carrer ara mateix no sé on és, però si mireu per Google, restaurant Xàtiva, surten allà. I l'altres a les Corts, una mica per l'Avinguda... Eh, eh, Ai, de l'Avinguda del President, eh, Tarradellas. Ara no me'n recordo, però a les Corts. Molt bo, molt bo. Molt bé. I el teu, Pere? I el meu, ui, biscuit glacé xocolata calenta desfeta. Carai, ui. quin nivell. <ríe> Se'n fa la boca a aigua. Molt, molt, eh? <ríe> nivell, no? Això ho farem aquí al Caliu, això amb l'Ariadna. La, Crec que farem això que has dit ara. <ríe> Sí, però això, això ha d'anar al congelador, eh? el, el, el biscuit glaçat en gelat, eh? és, és gelat i, i, i xocolata calenta per sobre, és, és fabulós. Oi, no me diga això. És fabulós. Xocolata us ve veureu, us bé ve de gustar, hún què? Un Com ha dit? Com dit? Biscuit va ja que és gelat, en sí. xocolata calenta per sobre. Us ve de gust un biscuit eh, glaçat eh, gelat amb no, si xocolata. Jo sí que estàs, ben senyà Pere i t'el faixo un dia, que bo ni jo sí, jo, tu, tu saps que jo vinc encantat. Ah, bueno, ja saps que vols venir. <ríe> molt bé, doncs, doncs si no me'l fas tu, que me'l els teus companys i que Val. també segur que està molt bé. Allà fan, eh, quan vulguis véns. Molt Totem bé. Soltem una cosa, ja per anar acabant, ja, el programa d'avui. Doncs ara passem a parlar amb la Júlia. Què tal, Júlia, com estàs? Molt bé. Que ens vindrà a parlar de... De la Costa Brava. De la Costa Brava, molt bé. Doncs endavant, quan vulguis. El primer de tot hem anat a menjar a la platja. Vaig cremar el panxell. Et vaig cremar? Sí, de panxell de, de la cama. Carai. Per ah. la tarda hem menjat a la piscina. Uh -huh, molt bé. Sóc... Hem, hem dutxat a les set. Molt bé. I a les... I a les, a les, i a les 8 ai no a les 8 hem anat a un restaurant i he menjat gazpacho està bo o què? sí era, estava una mica fort o no? Era suau. va ser el diumenge passat i el càmping te'n recordes? Mm. quin càmping era de Júlia? és un apartament, Pere un apartament? ah molt bé, molt bé això va ser el dia del pont no? que el dilluns era festa o? Va ser el mes de maig. I que vas anar amb els teus pares només o...? Sí, amb els meus pares i mon germà. Ah. El dissabte sí. hem menjat a la platja, vaig cremar penjaret de la cama. Sí. Tarda hem menjat a la piscina, hem anat a un restaurant que es diu La Riera i Jo vaig menjar uns calalons de verdures, m'ha menjar molt bo. I quants dies vas estar, Júlia? Dos. Dos dies? I tu vas passar bé? Sí. El diumenge... Ai, sí, el, el dissabte, ai, el dimenja, no sé què dir. Bé, que t'ho vas passar bé o què? Sí, molt. Sí, no? I aquestes sortides les feu habitualment o que sortiu cap de setmana un amb la al, família? Un moment, el, un dissabte sí. hem fet una caminada, una caminada d'excursió ah. i a una altra platja de, de pedres. Molt bé, recomanaries de fer, de visitar aquest lloc que, que vas anar? Sí. Sí, no? Jo l'herí l'any que veu una altra vegada eh, ah. em falta més per veure. Clar. Molt bé, Júlia. Alguna cosa més a afegir? A el, diumenge, em, ah el diumenge, el, diumenge em, el meu germà que tenia patxa plena sí? i ple eh, i després el meu germà ha anat a l'alababo es va barrejar eh, s'ha tornat blanc i verd Blanc i verd? Sí, sí li, li havia ha anat a l'alababo la meva mare eh, va batint el meu germà està a punt de caure i marejar si es va sentar oh. malament al menjar? es va menjar ràpid ja. ah, bueno. la pizza mmm, és molt grossa ja està millor no? sí bueno, va ser una sort pues el diumenge al matí eh, jo estava sentada al sofà el meu germà m'ha dit a mi eh, tens calor? va ja treure al gandal i després la meva germà m'ha dit el, la la mamà ehm i estarà i estava al lavabo ui ui eh, ma, Tina la Júlia té caca de feta de diarrea. Sí. També va sentar malament. Sí, crec que sí, no ho sé. Wow. No només, només diarrea. Fa <ríe> és més. <res> més. <ríe> Ora. Bueno. Uau, wow, sí, que ha sigut una mica, un cap de setmana, una mica de... de, de... No, no, no, no. de sí, que metges, sí, <ríe> sí, sí, sí. que metges. Uh, Júlia, cuida el teu germà, eh? Molt bé, Júlia, doncs... Amb eh... tot, amb tots diarrees de caca. Sí, sí, sí. Amb ah. tota <ríe> la, la família. Un cap de setmana molt marró, no? Molt popó, Molt bé. Escolta'm, doncs, pues, eh, ens... Vaja eh, Ventura. Sí, sí, Sí, sí, déu gràcies per explicar-nos la teva el teu cap de setmana, la Costa Brava i, bueno, ens veiem la setmana el mes que ve, ¿vale? Vale, fins a propera. Eh, agafaré l'altre tema nou. Molt bé. Que va bé, veus, Julia. Deu. Eh, el fim de passat va al grup de dures de setinga va a veure un obra d'estiu, que es de de merda i que al llibre de Gaudí, que està al carrer Sardamdall i Maria Claret, número 120. Eh, L'obra va amb consellors que, no, que busquen feina, però al final la trobem. Eh, I va ser molt agradable i divertida. La recomanaries o no, Lluís? Sí, la recomanaria, però... No sé, veig dura. d'una. o sigui, encara està en cartellera, diguéssim, no? Sí. Això va vau anar? Ah, a... quan va anar, a veure? A la... El dimetre per la tarda. Ahà, ah molt, molt bé, molt bé. Hi havia I... molta gent o què? Sí. I saps qui la fa, aquesta obra? Que ho diu, però no hi veig, de mi. A veure, a veure. A veure. Víctor Gómez, Albert Ruiz, Joan Oliver... Aloi Gómez, Berta Peñalver, Marina Pastor, Mónica Mónica Macferré, Gerard Sencer i Jaume Vives. Eh, uh, bueno, m'ha agafat el Lluís al a veure, els sectors són a veure, a veure, Víctor Gómez, Albert Ruiz, Joan Oliver, Aloi Gómez, Berta Peñalver, Marina Pastor, Mònica Macferré, Gerard Sicer Sí, sí. i Jaume Vinyas amb, amb el piano de Gonzalo Peralves i la guitarra de bueno, tots tot el, tot el, tot els músics i a veure el text és del Xavi Morató i la música del Gerard Sisté, Sisté. És, és tot, tot el que, que fica aquí d'aquesta obra és tot el que puc ajudar en el Lluís em va gaudir indústria la Rosa Martín es va, fa... Un pont de la mà d'altre de la Goya. Ah, clar, que, que ho dic, Goya. Oh, ja. No passa res. No passa res, eh, no s'equivoca. No eh? I la recomanaries, Lluís? Sí, però no sé mitjuntura. No, no sé com dura? Per internet us vol mirar. Això, això te ho he de posar en el teu prospecte, Lluís. Claro. No, no, no, no, no ho posa. No ho posa? Ni, ni, ni, ni telèfon, ni res per trucar, un fixe, un mòbil o alguna Pues nada, Lluís, muchas gracias por, por tu análisis de, de la obra de teatro y nos vemos en el propio programa. ¿vale? Vale. Eh, ¿Tenéis alguna recomendación de alguna mena? ¿Alguna película, un libro, ah, sí, sí. algún disco, algo de música, algún, alguna, algún lloc para salir este fin de semana? Yo una película tengo. La de eh, Dios, dame paciencia, creo que es Diva, no sé cómo es Diva. Uh! No, no, no. Aquesta fa gràcia, té una, sí. una mica de pena, potser, perquè s'alimor li la, la dona i tot, però és una mica de gràcia. Un moment. Eh? Ah, vale, jo també que... l'he vist, eh? Molt bé. Molt bé. I tu, Pere? Jo, jo vull recomanar un disc que és, que és de Bruce Springsteen, que fa 25 anys que, que, el, que, el, va, que el van fer, i és... I és un disc que, si m'ho permets, per, per tancar el programa amb, aquest, amb, aquest, amb aquesta cançó... Ara sí, tancarem el eh? programa sí, amb en Bruce. Sí, sí, si m'ho permeteu... Si no, permet... no sé si és amb aquesta cançó, eh? Jo tinc una que em vas dir, eh? Sí, sí, sí és amb aquesta cançó. Tots tenim dies millors en aquesta, en aquesta vida. Clar, eh? clar, clar. I tant, o, oi que sí, que és veritat? Tots sempre tenim dies millors, no? Doncs pues per tant, si m'ho permeteu, Bruce Springsteen, dies millors, però, Better Days. Però encara no, <laughs> no acabem, encara... espera, un moment, un moment... Ah, vale. vale la Naomi, sí. alguna recomanació, alguna peli, algun, algun dia, disc, alguna pel·li que hagi vist últimament que t'hagi agradat? No. Nada. Nada, com és, aquesta peli que és aquesta peli niada. <ríe> aquesta peli que tu dius l'Estel, Estel? No, no, és el qui surda, el de, de Plaits Brut. Sí, Bruts? sí, el sur, de Plaits Brut, sí. Nada. Fa gràcia, eh? Sí, el va vejo en quatre. Molt bé. Aquí no és el de també, el el el final. Sí. El del Swiss Blanc està guapo que és. Ah, molt bé, doncs això ho mirarem pel al proper programa. Sí, poder. Això ho això ho sí. poder... Vale, sí. doncs això vale, per al proper programa ho podem... O sigui que per tant, com a recomanació per aquest cap de setmana que algú vulgui anar al cinema, Dios de mi paciencia o algo así. Sí, algo así. Sí. No, Pere, tu saps, és, és aquest títol, no? Sí, sí, l'he sí. vist anunciada, sí. Sí. Molt bé. Dios sí. de me paciència. sí. Està parlant la Inés. m vale, doncs aquesta pel proper programa, pel proper programa també la, pro... també la buscarem A menos a amen per no fer un tramont posem la, la versió de la Madonna que la va cantar perquè perquè al menús ballarem <laughs> perquè si no, jo, jo vull eh? el Pere que la setmana al final d'aquesta sama és el tosant Pere Moltes gràcies eh? Queda poc sí aquesta en versió original eh, és, és un tramont <laughs> és un que Bueno, bueno. Bé, doncs. Felicitem el Pere Moltes gràcies Jo enviaré un, un whatsapp L'enviaràs jo... un whatsapp al Pere un, un WhatsApp. Sí. Eh, Molt bé, moltes gràcies I jo que contestaré agraït i encantat A tots els whatsapps Escolteu què tal, si ja, bueno, doncs ja per tancar el programa Posem la cançó aquesta de... que ha recomanat el Pere el... Quina era? Els dies millors el Race, el Bruce I res, ens veiem al proper programa Ens sentim al proper programa sí? Molt bé eh? pues Gràcies, Marta sí. Gràcies Tanquem la paradeta!